הנני מביא את המבול מים על הארץ, לשחט כל בשר, אשר בו רוח חיים, מתחת השמיים, כל אשר בארץ יגבע. והקים אותי את בריתי איתך, ובתה אל התיבה, אתה, ובניך ואשתך ונשי בניך איתך. ומכל החי, מכל בשר, שניים מכל, תביא אל התיבה להחיות איתך. זכר ונקבה יהיו. מהעוף למינהו, ומן הבהמה למינה. מכל רמס האדמה למינהו, שניים מכל, יבואו אליך להחיות. ועתה קח לך מכל מאכל אשר יאכל, ואספת אליך.